اني وجهت داويل سجدي داتقدير نماز كاكا سجديرا بدعات دقد تقدير نمازکی زکا پیامبر اسلام الهده دتقدیر رسول پر نافل منزنه کی ویلده نو پداغا وکی رسوی ویکنہ یا کوف و سراوی نو پر فرض کی جان ویکنہ محل خطا کو امن جما ور پرن تاسو وله چې څلور څلور کې موږ شاريت بشاريت سو مکمل پوابنیو کوم كيف اې نو ماته دک علی چې تاسو په توبو کې تاسو چې تاسو ونه ولې هه کپټه یو نقصان خلق دغه ځای کې دویم نقصان خلک دا کې نویتو نویتو د ادمی کړه نیت به کومو نیت می کړه او نیت به کومو زړه د د سلو را کا ته مصفرض قطعی مس کومه او حاضر وته او د حاضر امام تهږي محمد وهد به شریف لوري اکبر دغه سریاره دغه بدرات دا نیت تلفوز بنیت سری تلفوز بنیت هغه چې د مسجدار لپاره څه پوښتنه کوي ها جی مسجدار دا پوښتنه کوي ماکجی دلته بس راځي په کوم سره او چې کله مونږه سبق بس کوو ډیر پاره پاتې اوسه مسجدار مسخه وکنه ما قصدر الله اکبر الله تعالی هیڅ تلاپوز منګه زړه کې دا درځولې چې زړه اعظم په خیر ما ديګر صاحب دې کې چې څو رکه د خدای ترنما باندې فرض او دام صاحب مسلمان الحمدلله مسلمانانه چې مشری ته موزنه کوو قبليته مسخه کوو کنه ما کوم قبليته راولې دی نو نور ها شته له پوسو ضرورت آ جی من تاسو چې یو خلک شو کنه یا اصلي شي دې خطر لري ها اصلي شي دې سره زکه هو هغه چې تبلیغ کلا شي ارچا تامشران بزرګان او تداوي خدای کور پر غونیش زړه ولې پلاور تاسو مه سب کی کرا خدای و چې ګره نيا دځره پردې نو وې څنګه یې تاسو امام بدایش در دوم را مقتدیان مابسی ولاردی آج رجیو اماماتی مصر که بگرزه کنم آم کنم دوم را دا بایی که خیلی شاده ولاردی آم دا بایی چکنم دوم را خیلی شاده ولاردی و دوم را شدی آو او نم شماره تو زراد نیشتا آمان که خاری سب سب بلا آجی مسئله دا قصه شاورد کیده وی ورکو دیر خلق لانم او چې پوه شي کنه نو امام ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ په زاد العلماء کې لیکلی دي چې په یو طرفوس بنیت چې خلک لږ بیداد ته لسه سو بیداد ته کوي لسه پوه نشي لږ بیداد آت عالیۃ الفصیح د ماریش عبد الجبار او کتاب دی د مشکات په حاشیه کې انما الاعمال بالنیات <سؤال> ته دغه ځکه هغه دا ذکر کړی دی چې سہی <سؤال> بداد <سؤال> بدعات ته دا بدعت ده اکثر کتابونو د الکلی دي چې را ده فقہ سنت دا نه کې څنګه ماجما د خطا کې مقیم ابن تیمه صاحب زاد او ما کې مقیم سبب دا حتا داوي چې لږ قسم بدعت دي که تداوی فقهاوی چې ولري چېرې بعض فقهاو دا خبره کوي دا خیر ده کزره او داخله یو کوله پر کزو تلفظ بنیا دوچی نو خیر ده په نو دا ځان له بشریا نه جوړو کنه یار ځان شي کو هغه کو امام څخه پراکړه کنه دورو او داوی متاخرونو دا مستحسن غنره متاخرونو کړی متاخرونو خصمند په اشاره کېدلې نشی زمند پاره د پیغمبر صلی الله علیه و سلام عمله او د صحابه کرام عمل پکار دی اغه دا نه کړي د زکه امام مقیم رحمت الله علیه وای چې داسې نوي نو ودی یا نو ته صلیات برکاتین صلوات الظهر صغیر و غیره نه پیغمبر کړي صحابه کرام کړي نه تابینو کړي نه ايمه 40 د مسحب کنه دي لهال شو د بیداعت خلاصا ان نیوجه توجی اداه څوشل نو فتيک وحیت الله څوشل کله مستحب دی خو ما وای کنا مصاحب تاریخ څوشل د خلاصہ کوي ما احبب السلف ما احبهو سلپ اغا دیر چه سلپو اغا تا خویلی سلپ چو دی امام ابو حنفا پسی امام محمد سیبه پوری سلپو اغا اچیادا مصحب نرے کرده اغا امنا پیغامبر کرده ده یوزل ما اطالهو مره تنو و ترکو اخر یوزل چه کرده اغا دا مصحب بایی که نا اغا یوزل را په پدې تلافس په نیت یو طرف ته خدای رسول الله څنګه نه زه تشويش کیږي شه او وقات چې سو ولاړي بلدان چې په دې تلافس تلافس کی چې د نړۍ سره نه تک بلولان پهچيږي ځکه چې دې کې دې مصانات دي الله چې توبنه نه دګران کړي ته پځان باندې مغران و لا تشددوا فیشدد الله علیکم اسلام که دونه سختی نیشتا وحاجه و قوم و جگره ابراهیم اصرام طرح قوم دا غی قالو ایلہ تو حاجونیت تاز جگره قوی ما سرد اللہ ببارکی اکنمارد اللہ ہدای نصیب کری زنی رگمت آغانا چی تاز شروع قوی یوه شریف فضیلت د ایمان راوړی وی مواجرین جنہ مومن دی کنه دی الہ جنہ امنہ داسه چای مانغوری ولَم یلسی مانو نه ګډکډه د وجودا ایمان سره ظلم شرک شرک نه ملګری کړو سره ګډکډه نه دی ایمان سره ظلم اولای کړه کښته د دنیا پرامن او محتدون دی بلر مونږون کی بلونه ده شو ایمان سره چې چا شرک ګډ نکړه اته کوو د پر الله په ځمورید د دواره شي دغه دلالي چې مونږ ورکوئ ابراهیم علیه السلام ته قوم باندې مونږ چاته درجو لرا 4 5 بغه وړه یتنه راب صاحک مزرو قانون په و او ابنانو اشاق مبرک له اشاق یوکو کله نه د نټول ته دا نصیب دا دلیله نطلی اجماع د ټول پیغمبرانو کې شکی په دې مسلې توحید باندې لګېږي دا مسله 24 مسله کډه وکړه و نوح و امین د د ابراهیم دي نوح علیه دوره سمجلسه ما سمايبالي سلام يوسف و تن واحدين و تا زكريا يحيى لو یوازت لاراندی باز زامن دی باز ورونه دی واشت بینه ما غره کړو داخله کوه دینو ما او تلار خود له وسراط مستقیم طرف اجه توحید دی توحید سیرت مستقیم الله دک توحید سره د الله ہدایت دی به لار کې دي څلور پاجو وړي د باندې قانونا ولو اشرقو کته غتیو امرانو شرک کرے لو حبیتان برباشوي بيدونه اچو کړی اولا ایک چې زینہ دا اخلتی چی ماولو کردی کتاب و دارن یک پوه و نبوه دا پیغمبری که کفروکی بیها پیجی کلمه تعاید بنی داستا قوم فکت وقتا فاکنان ما مقرار کردی دید پارا قوم انداسی قومشتا لیسو بیها بی کافرین نجدیو کفر کون کی نبیع کفر کولو والا نشتا اگر چو مدینه کی دا انصارو اگر تلگی اولا ایک اللہ زینہ دا اخر او چې الله هدایت او تناسب کړی ده فابې هداهم دا غوي په شریعت باندې اعتمد وکا دا غوي په مسئله توحید باندې اعتمد وکا دا غوي په شریعت باندې اعتمد وکا ټول چې هدایت نصیب کړی کנה نصیب کړی نو ماړو مداش وا چې ته هدایت نصیب کړی نو هدایت په شریعت کول دا د حکم دی موحتدی په ستر څه پدې هو داهومې استري قولو الله سلام علیکم زو سبحان کوما لې دا الا ذکر مگر په نه شي یڅ کله غوویل جمعه ورځ راځي په الله تبار باندې څه؟ قُلْ وَمَا أَنزَلَكَ عَلَىٰ كِتَابٍ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ته جوړو نازل زول تاسو هغه نه راځي چې ټوټه ټوټه د ختميان قرآن هم چې جوړ کړو ته په دواړو چې سبق کړو او ډېر اکثر بتاوس پټو ولیم تم خو دل شوی تاسو تاسو نه پوېريلای ان تم تاسو نه ست را دول <سؤال> را سمازر هم بیا پری را دول <سؤال> را فیخ باطل باطل خبر کی یا لابن لو بیدیو کی سزا بازو برکمان وقت براشی آزب اولا سو برکم سزا برکم مالک نصیف نمی اوغت غٹخی تے ملاو سوشی ہو غٹخی تے ملاو غٹ زناور ولو شیعوداشی پیامبر سمسرہ دا مناظری دا پار را د چې مناظرې د کیناسته چې عبدالله سره وتعلم دي چې ستا دې په خدای قسمي نو تورات دا د خبرېشته کې نشته ان الله لا یغزول هبر سمین الله جل جلاله سخت ناراضي دا غمنانه چې چا کې کومانه چې چا ښوی خدای چې ناراضي دا چې دا تورات کې شته هغه ورته غوسه نه زه د اينه والله قسم دوله او سره تورات خدای را نه ګرنه یو بشر بنه الله وه یې له کړه قدر الله حق کوي و او بيدنه نو دونه خاط غټخې نو د زیدو اینه د وینه توس دوران نام انکار کوي د موسی نام انکار کوي ولی دا ولی وما قدر الله حق کوي هازه ها کتاب ده قرآن کتاب ده مانا در کرده ده خیرونه کتاب دی برکتونه کتاب ده تصدیقون کتاب ده چې چه مسیح پرشوه ده ولی تون زیرا آده ده پارمات تاله در کرده چه تو وی رو امال قرآن مرکزی کلی امال قرآن ده تولو کلو مورو اغطره مکه دیتا ولی وی دی انال ارزا دوحیت منها زکز مکه تول داغزه نغودي دلیده امام ان كشروي يا يانو اقدمها اول يا نقبه جميع الناس اول يا ناقن اعظم القراء ان جوزيوي دول دو دنيا دكل ناغواكي بيت الله غات كلي اوزكوت ام يا جوترنا مسكني بيت الله ودارو زكوت ام يا ازما كداغزينو غليجي اوزكوت ام القراءوي ام جابير توي كنوي خمالو مداشوا شي مسلو کا مرکزی کلیہ مترو دبا پختہ یا مسلو رشیگی ما تا سمجھ کی ویلے چہ تبلیغ سو مراحلو ہا استاد کم کم یو دا دتلو مسکو انفسکم دیم احلیکم دیم وانذرا شیرا تکل اقربین ہا چلورم ام القرا يلزم بما حولها شطغ ليكون للعالم نظيرا شوشو شوشو شطغ بدل تاوندوی تلزرو مل قراو من حوله ولذنا کسانی من نا جما روړي په قرات باندې ایمان روړي په قران هم وهم چې الله سره جنګونه باندې هم شوالې کوي ساتون کوي ومن ازم سر غرزالي دنا چن چې جوړي په خدا باندې دروغ یا وايي دا شي ما باندې ما هي کیږي لکه قجانشو ولهم هي دې په باندې وايي نشي او ومنه سو چوي زبا نوجه ته پښان دره جللانه کوي دا زماني ستره شوخ بازه خلک یو سړی وي مرتشي عبد الله دې سرها عبد الله نبی سره کاټیدوه یا وی هم ماشاء الله خلقن اخر د نړۍ چوي وداولیکا چاغوولیکا وسره دا مینه تبارك الله اصل خالقین دا ځاننه ولي کړ رښتواه راوی تبارك الله اصل خالقین دې خیال کې راوی جزام چې موږ تاسو شما پیغمبر شما کې خیریږي جزام شما ال ریاض بالله الله جن غرض طالب سعودي ابو و نو ترا جزالمنه کتالیدله هغه چې زاليبانه فی غمرات الموت قصص تکریفون د مار کیوال ملائکه تو ملائکه بلاشناو د کډی ویله لپاره درایستل او د یاد واده لپاره یاد او درد لپاره اووبه وي ورته د ملائکه اخریجو انفسه ګمرو وباسي خپل روحونه روح او وباسي کړه یا اخرجوا ان فزلم رو با شه زنم د ګریب نه کنه استله شي یا اخرجوا ان فزلم رو با یقول <سؤال> زنم به جهنم نه مشه لا استله alyoman han tizona jazaba dar besta tazas pa kawangi pesarda tazas wena kol po da ban naat awaita zokray da ayat no inkar kawangi takabbur sara wala kat ji tumuna afra da yakna dal izma wa tazana کور دی پریخوست، آخذ دی پریخوست، زامن مال پریخوست، مارز آلا دی پریخوست، پتی دی پریخوست، زال لز ما خوال رالی سمچه میاوال پیدا کړي کما خلق ناکو ما والا واشرتم پری دی غسلات زونه چې ماته سو درکړی وره او زه علیکم شاته راځم و نرا ما نل زنینما ما تاسو سره شفاراتم تاسو سره مندګارانه تاسو زغه شپاری شانه هغه چې عالیه ملائکه الی جنا له څو دا ګمالو چې دا به وي په کوم تاسو په دې خلاصوږي شراکادو نه پاپ ځار سره یاسی پاره سره شریکو زده درو څه ګناغه لقد كتب ينقوله كناس لذستاسو د غوبم سدسي او یاری و زل هم کوم رخصت اجازه تاسو د ځان نه جوړ کړو ما كنتم تاسو مستاس خداو چې دا به پدغه ځکه ما خلاص کی شوشه غت تاسو خلاصول فائدہ بسوونه رسیدا غوي بل دلیل عقلی ان الله خالق الحب والنوى الله زړه پیدا کون کده دانو دی دا رنګ کو یا خالق شلون چې دانو او دادو کودے حب دانو تاوی نوادو کوداوی خالق پو منو خالق سلام رایی آتار اگی چکم دے منشق وینو شی سی رون فلق الحبت وبرع النسم جالیس ویلو والذی خلق الحبت وبرع النسم فلق پیدا کون که فلق شلون که یو خجر الحیر روباسی جونده من المیت ده مدینا روباسی مده من الحیر رجونده نا دا کار کونگ استاذ بالالله تو فکر وکم طرف تاڑولی فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَالْغُرُوبِ وَالرَّحْمَنُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَجَعَلَ النَّهَارَ مُبْصِرًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ حُسْبَانًا دَأَبَ دَيْنِ شَبْد پړیاټ رانار لپاره ذَالِکَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ دَا اندازہ د عزات دی چې راځو ورو ورو دې ته و شو چوبې کړه ووالذي لاوز ذو جللكم انشما فيدا كريستاس بارستوري دينا پجنا گم مے بي اپ جسراشي ظلمات البري فت ترتن د وچي کہ داني درياكي قد فصلن الايات يغنا بتفصيل بيان و هو الله جل جلاله ځان شي پیدا کړی تاسو مين نه سوایداینده او نفسنا فمستقرون ومستودا د بیاشتری د دغه نفس د په راته مستقر او مستودا مستقل د بلار په ملکي مستودا د موت ته دیوره کی مستقر داگه شکن دیوره مستقر دنیا مستقر دنیا مستقر دنیا مستقر قبر مستقر قبر مستقر آخرت قد فصل آیتی لکومی یفکهون پا تفصیل بیانو داگه هتون اکانو پایتو پویی بلدلیل عقلی وهو الذي <سؤال> لا رزق يذرنا جلدی پرنو بو باران باران سوکې الله فارج نام رئیس دې بيدوګو په ذریعہ سره دې د انټفاع کوي د باټو پلیشن غیادار شه نه فارج نور او باس مينو دالې کویا خزران شلوش نه غیا نو خزر او باس مينو دالینا حب باندانی متراکی باندې او د پاسو سواری وابن النخل د کجرونام من تل ی حق وان دالیا داویر دونکو نه داویر شاخونو قرار از شوکور در پار دانیتون و جنهادین باقونا دیمینا نابندو کورو دو امگورونا وز زیتون زیتون خونه چه ورتا وای تاسو زکا دا وی دا ولی یو زکر دا و ایق زیتون دی که دا یو زیر او دا ولی زکا دا جو آقا ورک چکن دا جو آقا پانج یا میشه ویتر اول ناخر وینه یادار چې اول <سؤال> اخر په دې دا یو وینېسي زه غواړم یو زېراوند مستبیح الغیر متشابه رنگونو کې په قتل کې دا یو شندحکاری وغيرها متشابه او په خوندونو کې بدل بدل لید یا باز یو شندڅاری او باز بلا بلي اون زورو اوپر تاسو کنه الا سمري هي د الله جل شاو د بي وتا اجازه مرکر چې بي ووني سي لاغه پټه و ير هداي پوخوال تام غوري چې سره کم ناش نا خون کوي چې پوخ شي برکه د پخیدل نه ماشي او تم غورا که سه د الله تو کوجه ستره تماشه ده رسو تو غورا رستو چکل اخرشي يتنن ته کې ستاسو لري وجل لله بیا جذب مشکین بل جن باندې مشکین من ویلو ضرور قسمه مشکین ورځ ترې صورت کیستا مشکین بل جن هغه مشکین چاغه پیریانو تڅوي د خدای خدای صفاتو نه ورته وي وجالو نوزل تا چې ننوبېری تابعداري شروع کړه د پیری تابعداري له شروع نه دات څیشو شهشته مسلمان بلجن مسلمان څو زکه چې جنات د خدای سره برابر د الله توک په علم کې مغیب د الله شي او په مغیب کې تا تیرې اوسه شریک چې پیريان په غېبو پوي خا پیريان په غېبو پوي اخل داري وخلقهم پیراکړي دي دغه پیران چې په پیدا کړی الله وخلقوه بدینا وبنات یو کړی د ځان خلقو خلقو ای افتراو ابو بيدو جعلو د ځان یو کړی چې زامنه درنګلوني به غیر علم دی دایلمنا په اوسه نشته الله دې په یوه کوم کې اسمان الله راز میکلې را دی د مثال او نقشې مخکې نه مخکې نه نقشې نه و پیدا کړی بيداځ وي هم دیتا چې به د مثال سابق نه یو شی پیدا ټول ان نه یکون له ولاد دل کنزینا بهې دا الله لپاره نه ایبان نه شاغر لپاره خزا الله لپاره خزا ديشته دا حقیقي ولد نه پیری او اتخاذ ولادت بری بزي کې نه پیه کړی زیوالفه مجازن الله سورنه وليدي او نه حقيقتن ځان نشتي واخلقا كل شين پیدا کړی الله هر شي او هو به كل شين اليم الله تعز و من پوېره زاليكوم الله دا کار كونګي ساس پر الله دې رب ستا سولا اله الا هو دې ستا لازم عبادتو فرياداي دلنا خالق كل شين پیدا كونګي دار شي يو الله دې فعبدوه فعبدوه دې بندگي صرف دې يو الله کي او خدای علا كل شين پاسوباني و خداد دې الله دې بول افشار نشرا ګرولې الله لراستر دې خلک ولې دلته موږ شي په دنیا کې څوک فبرز د قیامت شي هتان شي اغاللجری یودرکلصره اغاللنجکیبا او قدرت لري کو توانه پستر ګباندی د انسانانو دا الله په قدرت کې سترګي چلیږي او والتیف الخبیر الله می ربونه پخال کو باندې خبردار دې هر څه نه او والتیف الله اکبر په باندې خبردار دې هر څه نه لتیف باریک چیزونو باندې خبر یا الله تعالی چفوي یا لتیفونه دا ارشف کو به باندې نرمي په مخلوقات باندې نرمي کوونکی سخت نه نشي یا یاده دغه ایبن الله را بيدمان کړی چې الہی یوسلی له کا عربه کاف ریفت تا تا خپل حاجت پنرمې دل کوي نرمه نرمه سره حاجت تا ستې ده دل کوي لطیف ده معنا قريجا کوم یک نظر تاسو بصائر دلیل د خوې طرف نه بصائر معنا ده چې دلیل چې د زړستر گی اوی ته بصائر وې بصائر څه معنا هه اگر دلال چه دسترگی دسترگی کلاوی فا من اپس را چه دسترگی دز کلاو یعنی پدیابانی پوشل فلی نفسی پر گٹ دنو فایده خود زنده و من امید چه چه دو خدایت فلی نسترگی اولانده پر زرار ده و ما انا علیکم بحفیظ تور توای ازه خوستاسو حفیظ نئیم ستاسو زموار خوز نئیم ستاسو ساتون کی خوزه نہیں امکان دا چې توه دا بل پړاو راغې درې په درې مکراکي وته په څو کې په درې مکی نو کله چې ته دا تظم پړاو څو مڅي په نسبتونو کار نګي چې زه دا پلان مناسب شاګرد دیما زه دا پلان چرم دی نو دا مناسب زویما زه دا پلان تنظیم یو غړېما په نسبتونو کار نګي دا خبره ما کې ویلو كنو ویلې ها نوګه ست داولګه اوتنه مسر نو بای وکذالکا د قرانګي نو صرف الايات بیانو دا د دلایلو د قدرتونو د توحید الله چې د دلایلو دې ته پاره چې ذکر دا توحید بیان کی جل شانونه بیان کی د الله بڑای بیان کی موږ دې ته پاره بیانو ما چې یقولو د په راشي دلیلو او دا خبر هم کی درستا درستا مسله دې زړه کړه مړا وروزه دا ایو خبره خبر خبر دا ایو خبره دا بل خبرم کله درځیو کنه یو مونږه دادا دیندا درستا درستا او مرچ نه دې ټکړیدا چا نه دې ټکړی دا خبره تا مخ نه کوله دا او نه یې زوشه دا څنګه له ها درستا داد دا دا دا دا ته چاو یانبر عزت والسلام <سؤال> تا چ دینو دا دی یوهودی او غلام دے ایاسا را درنگ خبر یا جبر جبر یاسر نو دا خبر دې تکریدی تا خبري نوې دا مسجد څلېخ قالا دلتوی خدا بل چانیز دا کړی چا د یو یا منا دا راستا راستا چا نه دا غړي دا مسلتا او کومي کې سبق وایله دا موایا یا ویانه دی وینه شي دوه چې 50 50 پرې روا خدا الله کتاب خبرې تا وکې روا کتاب خبرې تا ولی په نسبتونو حکم نه کېد دغه ما کيست یو سره په خپل بادامل دي نو سلځل چې کومنې پزپېښه سبق وای نو फायदा ورکه یالتا یو سره چې کومنې په خپل بادامل دي نو هغه دی چې دیوبان چه بدعمل دهنو دیوبان ولی شرنه برناقه بدعمل سره ده و ازد دیوبان ده ما بداتی ده او دیوبان ده ده عجبه خبرت اجتماع ده نقصی زینو که وی نو الله. وی бя بیا دا آیاتونه اړه اړه دی دا پار شي تا باندې بدأه ترس کئ او تا ځان دې د کړه کنا چا په ی کړه او چا چې منو تا دا تعلیم در کړه ته وو ته وایو نو به یې دا بیانونه مځه پاجا کون پاجي څوک وی ایک ما او هی یا ایوالذین آمنو ان آمنو والذین هاذو وَالنَّصَارَ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ او کنوالتا چاہ چه ایمان واقعی روڑه او عملی جند اختیار که اتبیر ماوری ایلئی که تابیداریو کلا قرآن چه واحی شویر پتابانی امیر ربیقات اخدایت طرح نا اگا مسئلے ترحید دادا لا الہا اللہو نشتا لای د عبادت او د پیاځ د غیدلانو و عارض انل مشرکین یواز خلاص مخ وړواد مشرکنا مشرک د کندل کولي انته څه نوایا و خای او خلونه هزار شمان څنګه ته خو چې کوم جنو یا خو څه ماج نا خبر کای کاکا ته غو بیا د خبره وک ها هغه به څه خبره هغه تاسو ما کی وای څه را کو نه خبره جوړ کړه به هزار شمان و عارذان المشرکین او چې کمه دلا ته کزلی کړی شه په کمدلا جل زاده زنده بدلوي مقصد دا, ده دا ده جواب جواب ترکی به ترکی موال کا ولي کته هغه ته کمزلی وکې ته هم ته کمزلی وکې به مسله پاتې شي إتباع مولاه إليك أمير ربك مسلادات لا إله إلا الله نشرقان نساز ماشواد يوانلاني نشريه حاج دروا ماشواد يوانلاني نشر تام ماجد خير <تصفيق> وشر ماشواد يوانلاني وعارضن المشركين بوتپرسنمخواڑوا تاغوتان <تصفيق> مخواڑوا مشرکانن مخواڑوا جو تسموا يا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 كنز لي بول تنكاي الله وبكنز الله تكي عدوان دوشمنه پوجنہ پوي سرا كذلك دکرنغي زيا ناما خي سکڑی دہر ومد پر عمل دريو ثم بیا داغین رستو الی قسمنه ورو ده خلکو بالله ده خدای په سره مضبوط مضبوط قسمنه او ډیر په کوشش سره قسمنه لئن جاء اعظم کرا شي مونتاتن یو معجزه آیت المعجزه بنی اسرائیل کې دغه تفصيلات څه کنه په لږ شي دا دا, دا په ترتیب سره نوې لوبر آیات را بشلتا لَیُ مِنَنَ نَخَبَ خَبَ مِنَ الإیمَان رَوُدُ لَیُ مِنَنَ نَخَبَ خَبَ مِنَ الإیمَان رَوُدُ پداره معجزوباندی آیاتنا مراد د آیات التقوینی دی نه آیاتی تشریعی آیاتی تشریعی حجاز په زیر اترغ نه راځل باغونه حدودي مان نه وکړه ټول تور تای نه مال آیات د معجزې اختیار د چا سره دی الله سره دجو دقدیس سره زما سره نشتا و ما یشرککم چا تاسو چا خبر کړی اے مسلمانانو یا تاسو چا خبر کړی اے کافرانو مشرکانو انا اضاجات انا اضاجات دے دعا احتمال دی خوا Thermom کم دعا احتمال دی پہ دے انا ہا کی دعا احتمال دی کم یا خطا مسلمان عنہ تاری یا خطاق چjego درے غافران تاری انا که دعا احتمال دی یا انا دے یا انا دے آگان pcم دعا احتمال دی یا روح میں شا FREE grains毛 انا سرا پقبر تخشید یا پنا�만 noite اللہ سرا بیا رستو ایزا جاعت لای و منون پده که هم دو اجتماع دی یا اللہ زاید ده یا پخپل زیبان ده سو خبری شوید کلا چه خیتام مسلمانانو تاوی انا پخپل زیبان دیوی مانا بدا شید تاسو چا خبر کرده مسلمانانو پده خبر تاسو چه پوی کرده چه انا ها یکنان دامور جزی ایزا جاعت کلا چه رای شی لای و منون ایمان نرودی دوی دادتا کې دې شی چې کله معجزات راشي دی ایمان راوړي مسلمانان ته تسلی ورکوي تاسو څه خبر پدایسته چې کله آیات او معجزات راشي چې ایمان باه کریش راوړي یو باندې د دوی و ما یشرکو تاسو څه خبر پدایي څه خبر پې مسلمانانو انو پدې خبره یقینا د معجزې اجازه کله راشي نو يومن جو ایمان راوړي لا ظاهر شبري سورته دو دو پا ایمان تاسو چا خبر کردی اسکی؟ نروڑی دا ایمان نروڑی زیدیان جایی نا دیان دی بلا معنی دا ویو مایوش رکوم تاسو چا خبر کردی؟ چا خبر کردی اے مسلمانانو اے مسلمانانو انها ان لعلها شرع چه دو موجدی کراشی دو پا چی دیش امید شتا چی ایمان راودی نو دا امنا پو منا دا چا سرا لحال لا سرش یاو مایو شروکم تاسو چا خبر کری مسلمانانو این نها دا ایمان تاسو چ خبری چی ایمان راودی و که نراودی دا زک ایمان نراودی این دا کلام مستانف شما شی سر تاروخ نلدی این نها یکینات دا موزی کراهم شی لایو منو دا خلق ایمان نراودی زید دیانو ای نادیان د وانقلبوا افادتهم ابصارهم يا كيثاب مشكان تشف کله خبره ده و ما يرسلكم اتس جاء خبر کړي جَا استي تاسې مشکانو چې انها کدا مونږ ذکر راشي تاسې به ایمان لرئ ایمان تاسې به ایمان کرن وانقلبوا اړو راړو افادتهم دجو غزدلره زړه ته کوم ځای کې به راړو پورز قیامت که پور باندی یاوانو کالی بوافیده تهوما ادهوما دجوز سینی دجوز رونا دیمان رو دلونا پریه قرآن باندی او سترگی ادهوان دو قرآن نه زده قرآن تا ما دا کیگی نه سترگی قرآن تا نه دا اولی که ما اللهم اول مره او ولځ له نو پیدا کړي د عبادت نه پیدا کول د وجه نه الله په دغه شان د دې په ځدی خاتم القلب بلل دی و و نظرون پریدو جوړ راځي کی یا مهو نا حیران دریان بسم الله الرحمن الرحیم المحان کران من له الا الله ما ان تنور ان كن ترى يوسفكين راديس راندي صدر و اسميانه لوخره تميسان يفرق قوي سورجانه اني لو شفقا قد او بزی صورت کی یا عقبات ستب یعنی درند کن مبالیغ او دام آوی تفریر دی پرنخ کی صورت معیدہ پر عشقاو خبر باندی چی دیا ایو رسول بلیغ ما اندر ایلیت امی ربیت پرنوانسا ذکر کرده او آو کی دریا عقبات رشویدی دیرہ رواندی پا زیمن زیمن کی در مشرکینو چنو یی دی راشی کله چنو یی دی راشی میهمان ورو الله جل شانہ هو دا وی غدوکه کوم زیرام شی تاسو باندې وروړي ځکه تاسو کفر دا زیږولې کفر دی او زی دی کا شی نه نه پاهرس کلاګر ته دغېلو یان مجزات او امر هغه میهمان وروړي دا ویونه موږ پښې ولو او لو ان ننزل الیه کچه تمن نازل کو بدیو بانی ملائکا ملائکا شیل انسان پشکلتی ہوایی چه پیغمبر رشتی نی پیغمبر دے اسمانی قرآن دا کتاب اسمانی کتاب دے ہوئی منائی وَقَلَّ مَحْمُ الْمَوْتَى خَبَرُوا کِجُسْرَ مَلِي وَحَشَنْ آلِهِ کدی خبر خبرو کی چلا رشتی نی پیغمبر دے کتاب اسمانی حق کتاب دے وَحَشَنْ آلِهِمْ قُلَّ شَهِنْ اliament avez اوف کلا شروع کبولن دلی کبولن مخه مخه کبولن دلید قبل قبل یوم تو Every musician یا vidim ک Ashwaq زیمومه رو او زا命ه یا داما من هم دаче يوم یا يوم وی سب qu بال مخه ملطps قبولن مو کوم نه دا خلک یودنه ما جوړونکې په دې قرآن ودی او په دې کتاب باندې الا ان شاء الله او ما درځه د غو ایمان الله ته مشرکوري ته ځل کیږي لیکن اکثر خلک اشحال الله الله ته مشرک کیږي از ظاهري د هدايت اسباب محمد الله صلی الله علیه وسلم د هغه اسباب دی موافق ہے یا وللہ الا ان شاء الله وکذالک جاء النار کل نبین 10 سرم پڑو گے وکذالک جاء النار کل نبی ان دون 86 الانس والجن یحیی بعضنا بعض تصرف القول دا خبر وجہ کل اغا لغا با پشکے او کل خبر با ظاہر کی کئے عداب ووی چلکل کفر اللہزین قالو لکل کفر اللہزین قالو نو کلشی اچادتو محا مقداری پر یا علمائی سووی یا دا غوی پاکیدہ بانی رکھتے یا دا غوی پا مذہب بانی یا دا غوی نور مسائلو رکھتے خم خوابتا تے بلاگ جوڑی گی بچ کل دا بلاگ چو جوڑی صفان صفان پر عدو عدو او چې څنګه په جوړي دغه ټول وکازای کجانایته ندی ما دوا د ترنګې ما موږ پیدا کړې دي د هاریو حق پرس د هاریو کې غمبر دپاره پارس عدووند دشمنانا اذو ذک دادو مصرتې مراد جنا دا انده چه یا تینل انس شیطانان د انسانان و الجل دی د لريانو س انس شیطان او س جن شیطان دارا جماشي یو ساتو خلاص یو پروپاګاندا شروع چی پروپاګاندا سنتي یو هي بازم اله بازم امر کوي بازتا واهيا یو توماند امر سره دے الله واهيا توماند وسوسه سره دے یا واهيا توماند شراتي سره یا حضرت رسول پټ یو شي حضرت پټټ یوهی یو يو بلتا امر کوی پټکټ یا دا یو هی بازهم یو بلتا واسو ساجی یا اشاری کړي نه حق پرست خلاف باندې زوخر قولی او دا چې کوم یو بلتا خبر غږی یو بلتا واسو بل ساجی هغه وس خبر وی زوخر فال قولی نو وا دا غمو نه دی د توچی ظاهری مډاول وی او پر حقیقت چې هغه کنده خبر وی زوخر زخرف اغا شی تو ولی ظاهر کی د سروز وروګور کړی وی او په حقیقت کې بدل, کی بدل کی آگا وی په حقیقت بدلې ظاهر کی سروز وروګور کړی هغه تزخرف وی زخرفه کولی مزخرفه دبد ته پیش وی الله او نور ش رب کا چې نه دغه خو خبير ما فالوت اکرونه کړي فجر او قریده جو لرو موقعه هغه تر چې سراجی افطرون جو درو جوړې فجر و ممه يفتحر فجر و ممه يفتحر بذر و 30 دجره و ممسره رسول <سؤال> الله <سؤال> سي افتهر دروز روز و جوړي قلتل كار د محمد الله <سؤال> صلی الله اجو بزخرف القول <سؤال> کې شي زخرف القول کی جنه زخرف القول کړه علما خبري وي وګور دا سړی کرام نمنې دا سړی چې کنه دعا نمنې دا سړی خیرات نمنې دا سړی پلانچی شې شفاعت نمنې زړه سي دا شانتي دا ټول دروغ خرافات ني او ته مه د تټه باندې لګې نو او دا بوکان اعظمولو ته مه څنګه په تټه باندې ورولې وي وګور کرام نمنې چه شیرمانی؟ کرام آدمانی اولیارا هست قدرت از ایلا تیر جستا بازگردانت زرا نگه ایلی پتی تابون که راقلی دی چند راقلی دی؟ اولیارا هست قدرت ور کرده شاید خش نیزا چکل داغن خاشی دسرین بیتر از اولیشی اولیارا هست قدرت از ایلا ترفت و نصایش کی ویداخا بنا ندر کرد ویدر قبر باشد زندگی چون زندگی امروز ما مردا اني ګنجش نش نشبر قبر مردا بودان مدانر خو ګور د شاتنه صایق کی دا خبره ده څنګه خبره کړی کله مرې مرشی ځړې مرشی په قبر کې پروت هي هغه دا فسمل کی شلته کې بار مرګ کی اګر نه دا پتا غوښته منګ دې ژوند د پتا په بار بازو کې چې څنه دې چې خزہ وختار دي کېږي دا پته مونږ د ژوندته نه لګي او چې کله یو امر شو ته خطر رايي خو شي دې کله قبر موسا کاظمي میتیاکو مګرب مشتاق هاشمی چې دې ولې چې نه وای د موسا کاظمي چې موسا کاظم قبر راځه یا کومو مجرب ي تفسی مزای ک دا ن کو سررو اویا اورو او او ل الله نشهقدرت وررک دی چې سررو اویا او د خپلو دوستان او ده میرو او ق او دشمنان غرک او طبباقي خه فقول دام زخ خبري او اولیو ته چا منسوي داذروغي ایام شاجررح مړی ده خبره کړي ده چې که نه؟ صبر مصالکازبی طریقه کوميږیږي دا دروخ والی او کبل فرض او تقدیر کاو وی نه امي په دمسوس قران یو ده چې امرسن دا حدیثه کوم قابل کې هغه سره څنګه دی اجازه نشته ای ما فی حیاته یستمدو بعد مماته چا نه زنده رستې شي چې جون چیرې فرض مړ غو ميند او ترې دا نه ملي دته اچي یستمدو چې څوک پر جنکی خلقتا ګټه راشي او چا چې په جنکی خلقتا جن خودلې وي یوسه مګ د وبا د دنیا نه لاړون شي خدایي اثار پاتې کیږي او داوی د اثر نو خپله پیستیمداد کې څه ګټه حاصلې کړه امام ابو حنیفه دنیا نه تللې دې کړي او داوی اثر متفادلې وسو موږ کله توا ضرورت کیږي دا دې خپل مطالعه کو او خپل غږ یالهند لري کوم کنه کوم مې سمندو په حياتي یم نو غري د دنیا ته لرم لاکه څنګه چې په ژوند کې هغه حاجت خلق د بیان کړی فرض مرغم ما وا کتابونو ته راځي او سمندره نه استفاده کوم صدقه جاریه دي ته وایم مې سمندو په حياتي یي بعد مماتی احادیث کرام عزیزو ماتلی لسانین کا جاناملو الی الله صلص چړې ورسې عزیزانو फायदा وکړل یو داونه علم دی چې خلق د خوځلې کنا او ځان مرده د عالم صدا مخونه دی ها او مرغړ کنا ولی نو خدای زنده دي دا بیا ساتو زنده دي دا کتابونه خو زنده کنا آثارنا تدور لینا انظرو بعدنا آثارنا شیخ رحمه الله مولانا محمد طاہر اللہ جو علیت رحمت شی جنبی شیخ صلی اللہ مرشو آداغی پر مدرسہ کی پر کامل پر شاید پر اسلام کی آغا خاخ دے باہر دشی میدان کی خاخ کر دے پر مدرسہ کی دننا چارجوالی دننا بایدان دشی گوٹی آغا دے کی جتلوی جلسوا پر دو دیه مرد سلسلہ کی پنشپیر شیخ امراغلی و جلسه تقریر کو و تقریر کدا ویلی چی اثارونا تا دلو علینا فن زروپا دنا اثارنا زمونگ اثار دا وانت خیئی مون دنیا نا لار شو زمونگ اثارو تا وگو رئی زمونگ اثارو تا وگو رئی جولمای غبانیین اثارو پاتی م مطلب دا شتار ټول د قران د رسوسو په مقابله کې دلته راځي چې اتبار زشته او دا به ساده مسلې مخې جوړه د پاره صوفي همدغه شان د دینه خلق صوک به یووا شياطین او یو بل ته وسوسی وسو خدا کارما ما ولي کړی دی الله وې ان الله بي ذلکا لتصغى الیه افدت الذین د دې پاره چې مایل شي دغه طرف ته ځما دا چې ایمان نارو دي پخرات باندې ولیزه او د دې پاره خبر خوشاله شي ولیاکثرفو د دې پاره چې دوی جوړ کی او وی کې ما هم مختلفو هغه چې جوړ کونکي ما هم مختلفو اختراف دې یاتشوه دې یاتشوه او یا مرو اختراف دې ته یو کار سرور اسره کوي ما هم مختلفو نو تاسو دې دونه کې ته باندې څه ہہ دومره کتابونه جتان پیش کیته باندې مانی ہاشیہ دا مشکات اذرایي چې تفسیر ملحری اذرایي چې تحفۃ النصایح اذرایي نور الہودا اشرف قران دویلی سیف المقلدین سیف المقلدین یملاوی باندې کتاب لته سیف المقلدین تر جده مقلدین اتره اَجَ اَخْرَافَاتُهُ لِكُلِّ شَبَاهِ جِسْوَيْنِ كَيْفَ صَحَّ قَرَصَ بِالنَّامْكَرِيَ وَلَكِ تَأْدِي بِالنَّامْكَرِيَ بِالنَّامْكَرِيَ وَحَتَّى شُئْنَنَا جُلَغَانًا جُلَغَانَ بِزِيَغَةِ كَمَا شَارَ وَيْلِيَامَ كَانَ وي فِي دَاكَ كِتَابِهِ وَيْلِيَامَ حَائِي قُفِي سَبِخِ صَالِم فَاضُوا بِسِلَاجِ دا کتاب چې ادار خبره هم وکښه وی سیف المقلدي نو دا سره بارا دی خلک دي ته وایي چې دا کتاب ته دا الله کتاب موجود دی دا محمد رسول الله سونه طریقې موجود دي سيعه اديس موجود دي او دا یوه خبره سو کها او چې کوم مسلې کې لري بس دی نو ته پځوي اغه خیر الله تعالی حکم نه یوه د الله نزول ټومه بل فیصله کوم چې الله عزوجته اجر کړي تاسو کتاب مفصل واضح کتاب قرآن شته اصلي مسایله ثابتونه کې دین علاوه بل کتاب ته ضرورت نشته په دې اساس دا قاېل لپاره او اصلي مسایل ثابتونه لپاره قرآن علاوه بل کتاب ته ضرورت مش شرطه اصول بصابطیږي د قران مسایل عقیدوی به ثابتیږي د قران نا. قران علاوه په دل چې تفهمان چې نه قايل هیڅ ثابتیږي یو سړی نه ویل مکال نه قايل ثابتیږي علم کلام با عقیدو چې ثابتیږي قراني با کله کله وساتره خراب ذکر <زكح> هو امام ابی سُف رَحْمَتُہُ اللہ دی مان تعلم الکلام کزن دقا ک چاته قران او دارین حدیث علم نو دا او دی علم کلام وی علم غبسی جوړی تا زنداقا اخر په زندګی